Найбільший храм, в мережі, знаходився на лузі, куди й телепортувався Сол за кілька днів перед 10-м днем народження Рахіль. Сама споруда не набагато перевершувала розміри старих земних соборів. Проте через враження, що його справляли аркбутани у пошуках самої церкви, витіюваті верхні поверхи та вітражні опорні стіни здавалися гігантською. Настрій Сола був кепський, і невблаганна сила тяжіння на цій планеті тільки погіршувала ситуацію. Попри завчасно призначений прийом у єпископа, Чоловік мусив чекати зайві годин п'ять, перш ніж його пропустили до свята святих. Більшість цього часу він згаяв, вивчаючи 20-метрову сталеву поліхромну статую, що повільно оберталася навколо власної вісі і, певно, репрезентувала легендарного ктеря. Або ж була абстрактним пам'ятником абсолютно всіх видів холодної клинкової зброї, які вигадало людство впродовж усієї історії свого існування. І найбільше солову увагу Привабили дві червоні сфери, підвішені в кошмарній клітці, яку можна було назвати подобою черепа. Пан Вайнтраубе, Ваша високоповажності!» – привітався сул. Він помітив, що весь причет екзорцисти, лектори та служки, котрі складали йому компанію, поки він чекав, попадали ниць на темні кахлі при появі первосвященника. Старий учений змусив себе формально вклонитися. Прошу, заходьте, пан Вайнтраубе. З махом руки та мантії на двері божниці. Священнослужитель запросив Сула всередину. Вони опинилися в похмурій лункій кімнаті, яка трохи нагадувала місце подій нав'язливого сну Вайнтрауба, і сіли на крісла, що їх указав єпископ. Власне, духовна особа розмістилася на такій собі подобі невеликого престола за письмовим столом із мудрованим різьбленням, але обладнаним за останнім словом техніки. Сол зауважив, що первосвященник сам був родом із Луза, але поглачав, та відростив щоки, залишаючись тим не менше кремезним, як і будь-який урожений цієї планети. Мантія чоловіка приголомшувала своїм багряним кольором, яскравою артеріальною червені, що ніби текла більше схожа на ув'язану рідину, аніж на шовки чи оксамити з оніксовою оторочкою горностаєм. На кожному пальці руки пископа через один красувалася на великому персні то червоного, то чорного кольорів, і це чергування бентежила сола. Ваше високоповажносте, почав він, я хотів би наперед перепросити за будь-яку наругу над церковним протоколом, яку я вчинив або можу вчинити. Зізнаюся, я мало знаю про церкву ктиря, однак мене сюди привело саме те, що я зміг з'ясувати. Тож, пробачте мені, якщо я незумисне проявлю своє невігластво, невірно звернуся до когось чи помилюся словом. Єпископ поворушив пальцями перед обличчям сола, червоні й чорні самоцвіти. Зблиснули у слабкому світлі. Звертання нічого не важить пан Ван Траубе, і нас цілком влаштовує, коли невірянин послуговується словом висока поважність. Щоправда, з іншого боку, ми би радили користатися формальною назвою нашої скромної громади церква останньої спокути. А ту сутність, що її цілий світ так легковажно іменує ктерем, для нас, якщо таки виникає потреба називати її князь болю чи просто Аватара. Прошу, говоріть далі, що вас привело до нас із запитаннями. Ваше високоповажностей, ледве вклонився сол, я, викладач, перепрошую за те, що мушу перебити вас пан Вайнтраубе. Але ви не просто викладач, ви вчений. Нам добре відомі ваші книги про герменевтику, моралі і, хоч їхня логіка не бездоганна, але вона змушує замислитися. Ми використовуємо ці роботи у нашому курсі доктринальної апологетики. Прошу, кажіть далі. Сол кліпнув очима. Його дослідження були практично невідомі, поза межами щонайвущих академічних кіл. І ось тепер це зізнання вибуло ґрунт із-під його ніг. Він знову прийшов до тями десь через 5 секунд, і впродовж цього часу вчений вирішив, що йому буде приємніше думати про те, що насправді єпископ хотів знати, з ким спілкуватиметься і наскільки може похвалитися відмінним персоналом. Ваша високоповажність. те, хто я такий, насправді не про аудиенцію тому що моя дитина, моя донька, занедужала з найбільшою вірогідністю через те, що проводила дослідження в місцях, які мають значення для вашої церкви. Я говорю, звичайно ж, про так звані гробниці часу на планеті Гіперіон. Єпископ неквапно кивнув, і сол раптом замислився, чи знає він щось про Рахіль. Чи відомо вам, пан Вайнтраубе, що область, яку ви згадали, яка відома під іменем ковчегів заповіту недавно рішенням Ради самоврядування Гіперіона була проголошена закритою для так званих дослідників. Так, ваша високоповажносте, я чув про це. І розумію, що вирішальну роль в ухваленні цього нормативно-правового акту відіграла ваша церква. Єпископ здавалося пропустив фразу повзвуха. Десь далеко в Пропахщині Ладану на Півсутіні заграли дрібні куранти. Хай там як, ваша високоповажносте, а я сподіваюся на те, що деякі аспекти доктрини вашої церкви дозволять пролити світло на захворювання моєї доньки. Єпископ похилився вперед так, що єдиний промінь світла, який падав на нього, сковзнув по лобі, поховавши очі в тінь. «Та ви хочете скуштувати релігійного вчення, щоб зазирнути у таїнства церкви, пан Вайнтраубе?» «Ні, ваша високоповажності», – торкнувся пальцем бороди Сол. «Хіба, що це зможе полегшити добробут моєї доньки?» «А ваша донька воліє долучитися до церкви останньої спокути?» Сол завагався. «Повторююся, ваша високоповажності». Вона хоче бути здоровою. Якщо життя в лоні церкви допоможе їй зцілитися або поліпшить її стан, про це варто серйозно замислитися. Зашурхотівши мантію, єпископ відкинувся на спинку готеля. Здавалося, він аж вихлюпував свою червоність у навколишній морок. «Ви говорите про фізичний добробут пан Вайнтраубе, а наша церква вершить суд у питаннях духовного спасіння. Ви ж розумієте, що перше є неминучим наслідком другого». «Я розумію, що це давня і поважна опінія», – відповів Сол. «А нас із дружиною турбує загальний добробут нашої доньки». «Очемо природа недугу вашої дитини, пан Вайнтраубе?» Єпископ умостив масивну голову собі на кулак. «Це захворювання пов'язане з часом ваша високоповажності». Первосвященик раптом випростався і напружився. ж саме поміж священих місць, за вашими словами, вона заразилася цією слабиною, пан Вайнтраубе?» В артефакті відомому під назвою «Сфінкс» – ваша високоповажності. Єпископ так жваво підхопився на ноги, що зі стола позлітали всі папери. Навіть без мантії священнослужитель важив удвічі більше від сола. А в розхлябаній сутані на повний зріст служитель культу ктиря і поготів нависав над солом, ніби пурпурове втілення самої смерті. «Ви вільні!» – прогримів здорувань. «А ваша донька – найблагословенніша і найзаклятіша людина в світі!» Ніхто у світі, ні церква, ні будь-яка інша сила не в змозі їй допомогти. Соли собі встав, а точніше сповз долі. Ваша високоповажність, якщо існує хоч найменша можливість... Ні! – скрикнув червоний і розпашілий єпископ, схожий на дебелу матеріалізовану примару. Він постукав по стільниці, у дверях з'явилися екзорцисти і лектори у чорних рясах із червоними облямівками, ніби зловісне відлуння архієрея. Вбрання усе чорне, служки зливалися з Прийом закінчено. Уже тихіше проказав єпископ, але не менш категорично. Ваша донька обрана аватарою для спокути, яку одного дня відбудуть усі грішники та невірці. Одного дуже близького дня. Ваша висока поважність, якби ви мені приділили ще 5 хвилин свого часу, єпископ пласнув пальцями і екзорцисти виступили наперед, аби випроводити соло. Всі вони були з луза, і кожен із них подужав би п'ятьох учених солових габаритів. «Ваше високоповажність кричав Вайнтрауб, струсивши з плечей руки першого екзорциста. Але надійшло ще троє, і за ними на поготові стояли не менш м'язісті лектори. Єпископ розвернувся спиною і, здавалося, прикипів очима до темряви. У залі перед входом до божниці відлунювало хрипіння та човгання солових п'ят і щонайменш один гучний видих, коли вчений зміг поцілити у найбільш світську частину тіла старшого екзорциста. Щоправда, на підсумок дебатів це ніяк не вплинуло. Сола викинули на вулицю. Останній служка, який відходив від нього, кинув старому чоловікові його пожмаканого капелюха. Наступні десять днів на Лузі нічого, крім знесиленості від гравітаційної втоми, не принесли. Храмові бюрократи на його запити не відповідали. Натиснути через суд не виходило, а за дверима храмового перепокою на нього завжди Чатували екзорцисти. Сол телепортувався на Нову Землю, Ренесанс-Вектор, Фудзі, ЦТК, Денеб-Драй і Денеб-Фір, але повсюди храми ктеря були для нього закриті. Виснажений, розчарований, без грошей, Сол повернувся у світ Барнарда, забрав свою МТшку зі стоянки тривалого зберігання і був удома за годину до дня народження Рахіль. «Тату, а що ти мені привіз?» – спитала зраділа десятирічна дівчинка. Того дня Сара їй сказала, що тато у від'їзді. Сол дістав пакуночок. Це був подарунковий набір книг про «Н» із зелених дахів, але не такий дарунок він хотів зробити доньці. «Можна відкрити?» Трошки пізніше, малечу, разом з іншими подарунками. «Ну, будь ласочка, татку, один лише пакуночок, поки не прийшли Нікі та інші». Сол зловив погляд Сари. Вона похитала головою. Рахіль пам'ятала, як кілька днів тому запросила на свій день народження Нікі, Ліну та ще пару подруг. А Сара поки що не вигадала виправдання їхньої відсутності. «Гаразд, Рахіль!» – погодився він. «Тільки один пакуночок перед святковою вечерєю». І поки дівчисько шматувало обгортку маленької коробки, Сол запримітив велетенський ящик у вітальні, обмотаний червоною стрічкою. То, безперечно, був новенький велосипед. Рахіль цілий рік канючила новий велосипед перед своїм десятим днем народження. Крізь у тому Сол намагався зрозуміти, чи здивується вона завтра, коли побачить новенький велосипед, за день до свого ювілею. А може вони вирішать спекатися презенту вночі, коли Рахіль спатиме? Сол упав на канапу. Червона стрічка нагадувала йому мантію єпископа. Сарі важко давалося прощання з минулим. Щоразу, коли їй доводилося чистити, складати і фасувати дитячий одяг, із якого виростала Рахіль, вона лала потаємні сльози, про які дізнався Сол. Сара цінувала кожну стадію дитинства своєї доньки, радіючи щоденній нормальності речей навколо. Нормальності, які вона тихо присвоїла значення найважливішої речі в житті. Їй завжди здавалося, що суть людського існування полягає не в якихось пікових переживаннях, днях, коли беруть шлюб або тріумфують, і які в подальшому виділяються на фоні решти спогадів, ніби червоні дати старих календарів, а радше несвідомі рутині, по обіді вихідного дня, коли кожен член сім'ї займається своєю справою, тривіальних зустрічах і зіткненнях, дріб'язкових діалогах, що не затримується в пам'яті, і тільки сума цих годин створює істину важливу та вічну сувість спільних дій. Сол заскочив сару на гориші, коли вона тихенько плакала, перебираючи коробки. І цього разу її сльози були нелагідним знаком завершення чергової маленької справи. Сара вайнтра обзлилася. Жінко, а що це ти робиш? Рахіль потрібен одяг. Усе завелике для неї. Те, що добре сидить на восьмирічній, теліпатиметься на семирічній. «У мене десь тут були якісь старі запаси?» «Облиш», – проказав Сол. «Купимо щось нове». Сара мотнула головою. «І змусимо її щодня дивуватися, куди поділися її улюблені речі?» «Ні, в мене тут дещо збереглося. Десь воно тут лежить. Давай потім». «Бо тобі, Соле, немає ніякого потім!» – скрикнула Сара, одвернулася від чоловіка і затулила обличчя руками. «Пробач». Соле їй пригорнув. Попри обмежену терапію Польсіна, Її голі руки здавалися значно худішими від того, якими він їх пам'ятав. Під загрубілою шкірою відчувалися вузлики та прожилки. Сол ще міцніше притиснув до себе дружину. «Пробач», – повторила вона неприховано схлипуючи, – «просто так нечесно». «Нечесно», – погодився Сол. Промені світла, що пробивалися о вкриті пилом шибки горіща, навіювали сумне враження, нібито вони говорять о якомусь соборі. Тутешній запах завжди подобався Солові. Він був наче гаряча та затхла обіцянка приміщення з невикористаним простором та потенціалом, сповненого майбутніми скарбами. Сьогодні від цього враження не лишилося жодного сліду. Він заколінкував біля коробки. «Люба, давай, ну зараз», – проказав він, – «щось то знайдеться». Рахіль і надалі росла щасливою, цікавою до життя дитиною, яку лише трохи щоранку бентежили всілякі недоладності. І чим молодше вона ставала, тим простіше було пояснювати їй зміни, що нібито сталися за ніч. Зникнення Старого Береста перед входом до будинку, новий багатоквартирний дім на розі вулиці, де колись мешкав у своїй колоніального стилю садибі пан Незбіт. Відсутність друзів. Солу перше зіштовхнувся з небачено ним раніше гнучкістю дитини. У його уяві Рахіль тепер жила на гребені хвилі часу, не помічаючи темряви морського глибоководя навколо та балансуючи на маленькому запасі спогадів та власному завзятті 12-14 годин, які тепер було відведено кожного дня. Ані Солові, ані Сарі не хотілося ізолювати свою доньку від інших дітей, але віднайти спосіб, який би вона змогла з ними спілкуватися, виявилось нелегко. Рахіль завжди була рада погратися з новим хлопчиком або дівчинкою у Кварталі, нащадками інших викладачів, онуками друзів, які час навіть із донькою Ніки. Проте іншим дітям було потрібно звикати до Рахіль, знайомитися з нею щодня по-новому, не згадуючи про всі попередні ігри разом. І далеко не всім вистачало чутливості, або продовжувати цю шараду заради іншого учасника забавки. Звісно, що історія унікального захворювання Рахіль у Крофорді ні для кого не стала таємницею. Уже впродовж першого року по поверненню дівчини додому поголос пішов гуляти університетом, а невдовзі все містечко було в курсі справ. І крофордців чинили за прикладом мешканців усіх маленьких містечок з найдавніших часів. Деякі язики невпинно молули. У деяких голосах та поглядах завжди вчувалися жаль та зловтіха до чужого горя. Але більшість громади взяла під керло опіки родину Вайнтраубів. Геть, як незграбна перна та матуся, боронить власних дітей. І це все не перешкоджало нормальному життю, навіть коли Сол став читати менше курсів в університеті, а потім взагалі пішов у дочасну відставку через необхідність їздити у відрядження в пошуках медичного лікування Рахілі ніколи не обговорюючи реальну причину свого вчинку. Але, звісно, такий стан справ не міг тривати вічно. А тому, коли одного весняного дня Сол вийшов на ганок свого будинку, то побачив, як заплакану семирічну доньку оточила зграйка новинарів, поблискуючи своїми операторськими імплантантами та витягнувши в руках комлоги. Тепер він знав, що попередня стадія їхнього життя добігла свого кінця. Сол одним стрибком зіскочив із ганку і підбіг до Рахілі. Пан Вайнтраубе, це правда, що ваша донька підкупила смертельну хворобу, пов'язану з часом? Що буде через 7 років? Вона просто зникне? Пан Вайнтраубе, пан Вайнтраубе. Рахіль каже, що на її думку зараз виконавчим директором служить Рейбен Дауелл. І це 2711 рік. Вона повністю втратила пам'ять про минулі 34 роки, чи в неї така ілюзія, викликана хворобою Мерліна? Рахіль, ти пам'ятаєш, як була дорослою жінкою? Як вона знову стати дитиною? «Пан Вайнтрагбе, пан Вайнтрагбе, будь ласка, одне фото. Можете взяти її фотографію в дорослому віці у руки і подивитися на неї разом із дівчинкою?» «Пан Вайнтрагбе, це правда, що їй дістало прокляття гробниць часу?» Архілі справді зустрічалася з ктиремонстром. «Аго, Вайнтрагбе, соле, соле, що робитимете з маленькою жіночкою, коли її не стане?» Якийсь новинар заступив Солові дорогу до дверей дому. Коли він похилився вперед, стереолінзі у нього в очах Видовжилися, беручи рахіль крупним планом. Сол схопив чолов'ягу за патли, які були заплетені у зручну в таких ситуаціях косичку, і відкинув убік. Зграя репетувала і завивала під вікнами будинку сім тижнів. Сол зрозумів, що всі його знання, весь його досвід життя в дуже маленьких громадах, хоч і був позбавлений вад діставучості, патріархальності, довгоносості на рівні міжособистісного спілкування, та ніколи не був заражений порочним вірусом так званого права громадськості бути в курсі. У мережі все навпаки. Замість того, щоб сидіти постійним бранцем під облогу журналістів, Сол пішов у наступ. Він домовився про інтерв'ю із найбільш всюдисущими кабельними каналами телепорт новин, брав участь у дебатах речі спільної і особисто був присутній на засіданні медико-дослідного конклаву Анфілади. Впродовж десяти місяців він прохав про допомогу своїй доньці, на 80 планетах. Пропозиції полилися з 10 тисяч джерел, але більшість їх надходила від селителів, проектних менеджерів, інститутів та вільно найманих дослідників, котрі пропонували свої послуги в обмін на публічність власних дій. А ще ж були послідовники культу Ктеря та інші релігійні ревнителі, котрим здавалося за потрібне наголосити на заслуженості покарання Рахілі, заявки від різноманітних рекламних агентств на рекомендації тієї чи іншої продукції пропозиції від різноманітних ЗМІ допомогти Рахілі з такими рекомендаціями, листи співчуття від простих людей, з якими часто надсилали і кредитні чіпи, скептичні заяви від науковців, що відмовлялися вірити Солу, пропозиції від продюсерів-голоматографа і видавців викупити ексклюзивні права на життя Рахілі. Ну і не забути цілий вал оферт від ріелторів. Університет Райхса найняв групу експертів для оцінки всіх цих пропозицій на предмет вигоди для Рахілі. Більшість виявилися нікуди негодними. Більшість виявилася нікуди негодними. Над кількома заявками від медичних установ та дослідників можна було серйозно подумати. Але врешті-решт жодна не змогла запропонувати дослідного поприща або терапії, якою б раніше не займався університет Райхса. І тільки однісінька плюс телеграма привабила увагу Сола. Її надіслав голова кібуцу «Кфар Шолом на Хевроні». В ній було кілька простих слів. Якщо стане нестерпно, ми вас чекаємо. А нестерпно стало дуже скоро. Коли минули перші кілька місяців публічної облоги, на обрії, здавалося, розвиднілося, але насправді це була прилюдія до другої дії. Факсимуляторна бульварна преса називала сола вічним жидом і описувала зневіреним батьком, котрий мандрує світ за по всіх усюдах у пошуках цілющого засобу для рідної дитини з чудорнацьким захворюванням. Приزيску тим більше здавалося іронічним, коли врахувати одвічну нелюбов Сола до подорожей. Сару іменували винятково скорботною матір'ю, а Рахіль рукованою дитиною. Один же із заголовків навіть натхненно проголосив її офірною дівою прокляття гробних часу. Вийти за двері і не натрапити на новинаря або ж оператора за деревом стало просто неможливо. У Крофорді зрозуміли, що на скруті вайнтраубів можна заробляти гроші. Спочатку містяни не наважувалися переступити певну межу. Але після того, як на перший план виступили підприємці з Бусара і їхні сувенірні ядки, футболки, концесії, екскурсії, рундуки з інфочіпами для туристів, чий наплив ставав усе відчутнішим, місцеві гендлярі спершу спантеличилися, завагалися і водно ухвалили, що коли вже вся справа стала на комерційні рейки, то немає жодного сенсу ділитися прибутками з приїжджими і після 438 стандартних років відносного самітнення маленьке місто Крофорд одержало власний телепорт-вокзал. Тепер туристи могли обійтися і без 20-хвилинного перельоту з Бусара. Натовпів побільшало. У день переїзду йшов сильний дощ, і на вулицях майже нікого не було. Рахіль не плакала, але широко розплющувала очі і повсякчас балакала приглушеним голосом. Лишалося 10 днів до її шостого дня народження. Але ж, тату, чому ми переїжджаємо? Так, треба, донечко. Але чому? Просто мусимо, маленьке. Тобі сподобається на Хевроні. Там багато парків. А чому ви ніколи мені не казали про переїзд? казали серденько. Певно, ти просто забула. А як же тепер бабуся, дідусі, дядько Ріхард, кітонька тета, дядечко Сау та всі інші, приїжджатимуть у гості в будь який зручний даний момент. А Нікі, Ліна і всі мої інші друзі. Сол нічого на це не відповів, а просто приніс рештки багажу до МТшки. Проданий будинок лишився стояти порожнім. Меблі розпродали або вже відправили іншу партію на Хеврон. Цілий тиждень їх невпинним потоком провідували родичі старі друзі, колеги по університету і навіть деякі лікарі з команди медиків із Райхса, котрі працювали з Рахілю впродовж 18 років. Проте зараз навіть вулиця знелюдніла. Струмені дощу котилися плексигласовим ліхтарем старої мт утворюючи складні візерунки на Орсклі. Вони сиділи втрьох усередині, і не могли відірвати погляду від свого будинку. Кабіна пахла вологою шерстю і мокрим волоссям. Рахіль притискала до себе плюшового ведменика, якого Сара відкопала на горіщі шість місяців тому. «Так нечесно», – проказала дівчинка. «Згоден», – кивнув сов. – «нечесно». Хеврон – пустельна планета. Чотириста років тереформування зробила атмосферу придатною для дихання, а пару мільйонів акрів ґрунту – для сільгосп діяльності. Істоти, які тут жили раніше, вирізнялися дрібними розмірами, витривалістю та максимальною обачністю. Істоти, які потрапили сюди зі старої землі, включно з представниками людського роду, могли похвалитися тим самим. Ах. зітхнув сол, у перший же день, у спеченому на сонці сілідан, що знаходилося трохи вище спеченого на сонці, кфар кваршолом. Ну і мазохістичні євреї. 20 тисяч, обстежених на момент початку гіджри світів, придатних для життя людини, а ці дурноверхі шмуки подалися сюди. Однак ані соло з сім'єю, ані перших колоністів на Хеврон привів немазохізм. Попри те, що більшість планети займала пустеля, її родючі області приносили дивовижні врожаї. Синайський університет мав непогану репутацію в мережі, а медцентр вабив заможну клієнтуру і забезпечував сталі прибутки комуни. Єдиний транспорт-вокзал на планеті знаходився у Новому Єрусалимі, в інших містах будувати їх було заборонено. Оскільки Хеврон не входив ні до складу гегемонії, ні до складу протекторату, він обкладав усіх мандрувальників-телепортувальників серйозними податками за привілей надшвидкого пересування і не пускав туристів далі столиці. Для будь-якого Гебрея, котрий прагнув приватного всамітненого життя, це, певно, було найбезпечніше місце серед 300 планет, освоєних людиною. Кібуц був кооперативом більше з поваги до історії, аніж на ділі. вайнтраубом запропонували скромне житло. Будинок із лампачу з плавними обрисами замість прямих кутів і голою дерев'яною підлогою, звідки у якого відкривався вид у безкрайу піщану долину за гайками помаранчів та оливкових дерев. Сонце тут, здавалося, соло висушувало геть усе, включно з турботами і поганими снами. Його проміння тут було матеріальним. І надвечір їхній будинок світився рожевими відтінками ще годину після заходу сонця. Кожен ранок сол сідав край ліжка доньки і чекав, поки вона прокинеться. Перші хвилини її дезорієнтації бриніли болем у його душі, тому насамперед він щодня прагнув потрапити на очі дитині попереду всіх. Він садовив її на руки, поки вона розпитувала Де ми тату? у дивовижному місці, малечу. Я тобі все розповім за сніданком. Як ми сюди потрапили? спочатку телепортом, потім трошки летіли і трошки йшли, зазвичай казав він. Відстань не дуже далека, але досить значна, щоб вважати нашу подорож пригодою. Але звідки тут моє ліжко, мої плюшеві іграшки, чому я не пам'ятаю, як ми сюди переїхали? У такі моменти Сол обхоплював її за плечі, зазирав у карі очі і казав. «Рахіль, з тобою стався нещасливий випадок. Пам'ятаєш, як Торенс із жабка, яка скучила за домом, стукнувся головою, і на кілька днів забув, де він живе. Ти пережила схожу пригоду. А тепер мені вже краще? Так, казав він, тепер уже краще. І весь будинок у цей момент заполоняв аромат сніданку, і вони йшли на веранду, де на них уже чекала Сара. Уперше в Рахілі було дуже багато товаришів. Кібус мав громадську школу, де її завжди були раді, і де її завжди вітали як новеньку. Впродовж довгого дня дідлашня гралася у фруктових садах та лазила по скелях. Авнар, Роберт і Ефраїм, старішини місцевої ради, всіляко заохочували Сола написати нову книгу. Хеврон пишався своїми гуманітаріями, митцями, музикантами, філософами, письменниками та композиторами, яким він надав притулок і права громадян та довго тривали помешкання. Так будинок Солові запропонували на знак дарунка від держави. Його пенсія, хоч і невелика за стандартами мережі, злишком покривала їхні скромні потреби у Кфар-Шаломі. На превелике здивування Сула виявилося, що йому до вподоби фізична праця. Байдуже працював він у фруктових садах, розчищав цілинні поля від каміння чи ремонтував стіну над містом. Його розум і дух ставали вільнішими, ніж вони абиколи були впродовж багатьох минулих років. Здавалося, він нарешті здатен змагатися з кірки гором, поки сохнув будівельний розчин, та осмислював відкриття щодо суджень Канта і Вайнде, які його відвідували, коли він ретельно перебрав червиві яблука. Свої перші мозолі солнатер у віці 73 стандартних років. Він грався із Рахіль, а потім гуляв у горах із Сарою, залишивши берегти мирний сон доньки на Джуці або інших сусідських дівчат. Якось на вихідних вони вдвох із Сарою полетіли до Нового Єрусалима. Вперше за той тривалий період завдовжки 17 стандартних років, відколи Рахіль повернулася жити разом із ними. Але назвати життя іделічним ніяк не виходило. Надто часто Сол прокидався вночі і проходив Босяка коридором, в кінці якого бачив, як Сара сидить над ліжечком, у якому спала Рахіль. Надто часто наприкінці некороткого дня, купаючи малу в старому керамічному шаплику серед рожевого відсвіту стін, дівчинка казала. Тато, мені тут подобається, але можна ми завтра поїдемо додому?» І Сол їй кивав у відповідь. А після казочки на ніч та колискової... Та поцілунку на добрий сон, переконавшись у тому, що Рахіль заснула, пробираючись навшпиньках із кімнати, він чув приглушене «знюхаємося» від загорнутої ковдру ляльки, на що незмінно відповідав «збачимося». Розпластавшись у ліжку, в якому мирно дихала і, можливо, спала кохана жінка, Солстежив за вузькою смужкою блідого світла від одного або й обох дрібних супутників Хеврона, що перебігала шерихатими стінами, і вів бесіди з Богом. Сол уже кілька місяців бесідував із Богом, поки збагнув, чим він займався. Ця думка його повеселила. Ці діалоги навряд чи можна було назвати молитвами, радше гнівними монологами, які майже діставшись градуса інвективи, перетворювалися на завзяті суперечки із самим собою. От тільки насправді не тільки з собою. Одного дня Сол зрозумів, що тематика запальних дискусій була настільки ґрунтовною, ставки такими високими, а розмах таким масштабним, що тільки одну єдину особу він міг гудити за свою скруту – самого Бога. Ну а поза як концепція персоніфікованого Бога, який не спить по ночах і переживає про людей, втручаючись в окремі життя, завжди здавалася Солові цілком абсурдною, сама думка про ці діалоги змусила його вагатися у власному душевному здоров'ї. Бесіди тим не менш тривали. Сол хотів знати, як будь-яка етична система, не кажучи вже про релігію, настільки незбуримою, що вона пережила всі прояви зла, на яке її наражало людство, могла корінитися в наказі Бога убити рідного сина. Солові було байдуже, що в останню мить цей наказ скасований. Йому було байдуже, що наказ був випробуванням на вірність. Ба більше, сам засновок, що власне покора Авраама дозволило йому стати отцем усіх колін ізраїлевих, спричиняв напади люті у Сола. Пропрацювавши 55 років над історією етичних систем, Сол Вайнтрауб дійшов до єдиного і непохитного висновку. Будь-яка вірність божеству, концепції або універсальному принципу, який ставить покору вище від порядної поведінки стосовно невинної людини – це зло. «А що означає невинний?» – питав ледве розважений і трошки буркітливий голос, що в Сола асоціювався з цими суперечками. «Дитина невинна, – думав Сол. – Ісаак тодішній, Рахіль зараз. Невинні тільки тому, що діти?» так. І не буває таких ситуацій, коли кров невинних потрібно пролити заради важливої справи? Ні, думав Сол, у жодному разі. Але ж, здається мені, невинним може бути не лише дитина. Сол завагався, відчуваючи пастку, намагаючи зрозуміти, до чого веде його невидимий співбесідник, але так і не збагнув. Ні, подумав він, невинними можуть бути не лише діти. Тоді як Рахіль, у віці 24 років, невинними не можна жертвувати за жодних обставин. Саме так, то, можливо, це частина уроку, що його Авраам мав засвоїти перш ніж стати батьком найблагословеннішого народу на світі? Якого уроку? – подумалося Соло. Але голос у його голові вже розтанув, залишивши по собі тільки з північного птаства і тихе зупіння дружини під боком. У п'ять років Рахіль іще вміла читати. Солові ніяк не вдавалося згадати, коли вона навчилася. складалося враження, ніби їй це було під силу завжди. «У чотири стандартні», – підказала Сара. «Раннього літа, за три місяці після свого дня народження, ми ходили на природу в поля за університетом». Рахіль поглянула на книжку про Віні і раптом заявила, що чує в голові голос. І тоді сул пригадав. Він також пригадав радість, яку вони відчули із Сарою за ту швидкість, що з нею Рахіль опановувала нові вміння у такому віці. Він згадав, адже тепер їм протистояв зворотній процес. «Тату!» якось питала Рахіль із підлоги його кабінету, на якій лежала і ретельно зафарбовувала картинки в розмальовках. «А мамин день народження давно був?» «У понеділок», – відказав Сол, занурившись у своє читання. До дня народження Сари було ще далеченько, але Рахіль цього не пам'ятала. «Та я знаю, але скільки від нього пройшло часу?» «Сьогодні четвер», – відповів Сол, не відриваючись від талмудичного трактату про покору. «Я знаю, але порахуй скільки днів». Сол відклав паперову книгу вбік. «Назвеш усі дні тижня». У світі Барнара послуговувалися старим календарем. «Звісно», – погодилася Рахіль. «Понеділок, вівторок, середа, четверг, п'ятниця, субота, неділя, понеділок. Ти вже називала понеділок». «Так, але порахуй скільки днів». «Можеш полічити від понеділка до четверга». Рахіль спохмурніла, поворушила губами. Ще раз спробувала порахувати цього разу на пальцях. «Чотири дні? Молодець», – похвалив Сол. А тепер дитина, скажи мені, скільки буде 10 мінус 4. А що значить мінус? Сол примусив себе знову подивитися в свої документи. Нічого, відповів він. У школі про це розкажуть. А ми завтра поїдемо додому? Так. Одного ранку, коли Рахіль пішла погратися із Джуді і іншими друзями, тепер вона була надто маленька, щоби ходити до школи, Сара зробила заяву. Соле, ми повинні відвести її на гіперіон. Що? витрячився на неї чоловік. Я все сказала. Не можна чекати, поки вона перестане ходити, говорити. Та й ми з тобою не молочуємо. Сара безрадісно хіхікнула. Дивно звучить, правда? Але ми справді не молочуємо. За рік-два дія Польсіна закінчиться. Сара не жити забула. Всі лікарі кажуть, що Рахіт не переживе криогенної фуги. А подорожувати швидше світла без фуги не можна. Дія ефекту Гокінга доводить людину до божевілля. Або ще гіршого. Чхати. Рахіль має повернутися на гіперіон. Та про що ти таке кажеш, розсердився Сол? Сара вхопила його за руку. Гадаєш, той сон тільки тобі не дає спати? Сон? Ледве повторив Сол. Вона зіткнула і сіла за білий кухонний стіл. Ранкове світло лизало квіти на підвіконні клаптем свого жовтого язика. Темне приміщення, пояснила вона, червоні вогні вгорі. Голос, який наказує нам взяти, вирушити на гіперіон. Принести офіру. Сол облизав раптово пересохлі губи. У нього важко гупало серце. Кого? Кого він закликає на ім'я? Сара поглянула на нього і зі здивуванням. Нас обох. Якби я була без тебе в сні, я би ні за що не пережила всі ці роки. Сол упав у фотель. Він дивився на щежілі руку та передпліччя, що лежали на стільниці. Кісточки на пальцях почали рости від артриту. Поцяткованим старечними плямами передпліччям Рясно розповзлися жили. Звісно, то була його рука. І він почув, як прозвучав його голос. «Ти ніколи про це не говорила. Ти не казала ні слова. Ніби в цьому була якась потреба», розсміялася Сара, цього разу геть без гіркоти. «Кожного разу ми обоє прокидалися в темряві. Тебе вкривав піт. Від найпершого дня я знала, що це не просто сон. Ми повинні летіти, чоловіче, летіти на Гіперіон». Сол поворушив рукою. Він досі її не відчував своєю. — Навіщо? — Заради Бога, навіщо, Сара? Ми не можемо офірувати Рахіль. — Звісно, не можемо, чоловіче. Хіба ти про це не думав? Ми повинні летіти на Гіперіон, куди нам наказує сон, і запропонувати натомість себе. — Запропонувати себе, — повторив Сол, намагаючись зрозуміти, чи не хапає його серцевий напад. У нього так жахливо боліло в грудях, що він навіть не міг вдихнути. Цілу хвилину він сидів у тиші, Переконаний, що коли спробує вимовити слово, то в нього з рота вирветься лише схлипування. Перечекавши ще одну хвилину, він спитав. «І давно ти про це думаєш, жінко? Чи давно я знаю про те, що ми мусимо зробити? Рік? Чи трошки більше? Відколи знову п'ять рочків? Рік? Чому ж ти нічого не казала? Чекала, коли скажеш ти, коли усвідомиш, знатимеш». Сол похитав головою. Кімната навколо нього була десь далеко і трошки хилилася перед очима. Ні, тобто мені здавалося, я маю подумати, жінко. І сол помітив, як чужа рука поплескала знайому йому руку Сари. Вона кивнула.